בעבר הירדן ימה, מבעל גד בבקעת הלבנון, ועד ההר החלק העולה סעירה, ויתנח יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלקותם, בהר ובשפלה, ובערבה ובאשדות, ובמדבר ובנגב, החיטי האמורי, והכנעני הפריזי, החיבי והיבוסי.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 אחד, מלך עכשף, אחד, מלך תענך, אחד, מלך מגידו, אחד, מלך קדש, אחד, מלך יקנעם לכרמל, אחד, מלך דור לנפת דור, אחד, מלך גויים לגלגל, אחד, מלך תרצה, אחד. כל מלכים שלושים ואחד.